Luca nouă, Isus a chemat pe cei 12 ucenince ai săi la dat putere și stăpânire pese toți dracii și să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărația lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Să nu luați nimic, voi, pe drum, le-a zis el, nici doiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă nu vă vor pe mie oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturii împotriva lor. Ei au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretul tindea de amăduiri. Cârmuitorul Ierod a auzit vorbindu-se despre toate aceste lucruri săvârșite de Isus. Și stă în cumpă nănești în ce să creadă, căci unii ziceau că a înviat Ioan din morți. Alții ziceau că s-a arătat Ilie și alții ziceau că a înviat vreun din cei din vechime. Irod zicea că lui Ioan i-am teat capul cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri și căuta să-l Apostolii când s-au întors au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră.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 Și să caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Iisus le-a zis, dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns, n-avem decât cinci pâini și doi pești afară numai dacă ne vom duce noi și ne să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Și erau aproape cinci mii de bărbați. Isus a zis ucenicilor săi, puneți să-și adă jos încete de câte 50. Așa au și făcute. I-au pus pe toți să ședă de jos. Isus a luat cele 5 pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împărț în rodulului. Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fermitur rămase. Într-o zi, pe când se ruga Isus singur de parte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare: Cine zici cu oamenii că sunt eu? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, altei zic că ești Ilie, alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. Dar voi, i-am întrebat el, cine ziceți că sunt? Hristosului Dumnezeu, i-a răspuns Petru. Iisus le-a porunci cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Apoi adăuga că fiul omului trebuie să pătimească multe. Să fie tăgădui de bătrân, de preoți cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și în zi să-mi vie. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine-și va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă s-ar prea pădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și fiul omului de el când va veni în slava și tatălui și al sfinților îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Cam la opt zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut a albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care s arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și dovarășii lui erau îngreunați de somn.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 Și din noi s-a auzit un glas care zicea, Acesta este fiul meu prea iubit, de el s-a ascultați. Când s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur. Ucenici i-au tăcut și n-au spus, în zilele acela, nimănui nimic din cele ce văzuseră. A doua zi, când s-au pogorât de pe munte, o gloată mare au întâmpinat pe Isus. Și un om din mijlocul mulțimii a strigat, Învățătorule! «Rogu-te, cu îndurare la fiul meu, fiindcă l-am numai pe el!» Îl apucă un duh și deodată răcnește și duhul îl scutră cu putere așa că băiatul face spumă la gură și cu nevoie se duce duhul de la el după ce l-a smintit de tot. Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-au putut. «O, neam și pornit la rău!» a răspuns Iisus. «Până când voi fi cu voi și vă voi suferi?» Adu aici pe fiul tău. Pe când venea băiatul, dragul a trânsit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Iisus a certat duhul necorat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Și toți au rămas uimiți de mărerea lui Dumnezeu. Voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Rucenșii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei ca să nu le piceapă.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 Ioan a luat cuvântul și a zis, învățătorile, noi am văzut pe un om scoțând dragi numele tău și l-am oprit pentru că nu mergea după noi. Nu-l opreți, i-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este în motiva voastră, este pentru voi. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în ceruri, Isus și-a îndrepta fața hotărât să meargă la Ierusalim. A timesă înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al salmaritainilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Isus se îndreptase să meargă spre Ierusalim. Ucenicii să Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis Doamne, vei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus a întors pe ei, acerta și le-a zis Nu știți de ce duh sunteți înzuflețiți? Căci fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Și-au plecat într-un alt sat. Pe când erau pe drumul, un om mi a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, Volpile au vizuin și păsările ceruri au cuiburi, Dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altul i-a zis, Vină după mine. Doamne, i-a răspuns el, Lasă-mă să mă duc întâi să îngrop meu. Dar Iisus i-a zis, Lasă morții să-și pe morții și tu, du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi au rămas bun de la ei mei. a răspuns, Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu.